і розташовано поблизу нього Пастерське городище на Херсонщині біля Златополя, Матрининське на Київщині, Більське городище на Полтавщині, Немирівське на Поділлі. Ось ці поселення, що ми їх зв'язуємо зі скитами в першій половині останнього тисячоліття. Як ми зазначали, вони становлять дальший етап в процесі розвитку типу поселень Виробленого і запровадженого на Україні у післятріпільський період носіями шнурової кераміки, це могутні споруди, вони далеко більші і багато величніші за городища князівських часів 11 13 століття Поріздві, ніж, скажімо, Вижгород під Києвом, городське під Коростишевом Райки Небердичівщині, Данилів Холм і Данилів Крилос давній Галич. Ліснецько, підбродами і так далі. Якщо хтось колись напише історію Городищ бургів на Україні, він ствердить, що Городища перше з'являються на Україні в другому тисячолітті перед Різдвом у після Трипільської епоху, друге свого найвищого розвитку досягають за скитів, і третє знов відновлює своє існування як властиве для епохи тип поселень за слов'яно князівських часів. І той історик, який розглядатиме історію України в найдавніші періоди як змінне чергування Хліборовських і вершницьких епох, що послідовно заступали одна одну, відзначить, що городища були сталою ознакою і приналежністю саме вершницьких епох етногенетичні процеси на Україні за Скітської епохи. Що дає нам все вищесказане для розв'язання основної проблеми про етногенетичний процес? Геродот, як побіжно про це вже згадувалося вище, відрізняв між скитами окремі племена скитів орачів, скитів еллінів, царських скитів, згадував про будинів, називав неврів, гелонів, гіпербореїв, і так далі. Цей перелік народів у Геродота в основному відповідає тезі про імперію скитів. Кожна імперія конгломерат народів. Етнічно вона множинна. У своїй державній акції, як і кожна імперія, вона нівелейована. Це відповідає тому, що ми вже казали вище на підставі етнографічних матеріалів про війни скотерів вершників. Кожен бай, власник великих стат, має своє власне військо. Бай. Воює в ім'я власних інтересів. Війна, яку він веде, це його приватна війна. В імперії скотирів вершників, воївники вершники, об'єднуючись між собою, тим самим утворюючи немов окремий стан, ведуть свою власну відокремлену групову політику, підказану не інтересами спільності, народу або держави, а своєї групи, свого стану, своєї верстви. Цілком зрозуміло, що ця групова або станова політика Скотарсько-Вершницької верхівки скитів повинна була призвести до відповідних зрушень в етнічній природі скитів-вершників. Досі йдуть суперечки між ученими в питанні про етнічний характер людності України за скитської доби. Одні обстої тези про туранство скитів, інші про іранство. Професор Щербаківський визначає скитів як східних азіятів. Щодо нас, то ми не вважаємо скитство за східноазійське явище, а за тобільноукраїнське. скити ніяк не туранці і не іранці. Вони етногенетичний продукт розвитку попередньої, післятрипільської, передскітської епохи, наступний, пізніший етап деформації тобільної людності, як вона сформувалася на Україні в Усатівському, Городському, післятрипіллі. Коли ми ставимо певну етногенетичну проблему для того або іншого етапу історичного життя даного народу або даної країни, ми не вправі виривати дану проблему з коло інших проблем, ізолювати її від конкретного змісту історичного процесу, розглядуваного у сукупності цілого. Що було провідною ознакою, властивою рисою скитської епохи? Виділення заможної скотарсько-вершницької верхівки, протиставлення владаря заможного скотаря-вершника, що почує.